Cine este, de fapt, Cristian Orgonaș? Orgonaș. Orgonaș, mă scuzi. Ce să spun, 35 de ani din Timișoara. Am, uh, sunt blogger din, uh, din 2008, la sfârșitul anului. Uh, ca experiență profesională am uh, vreo 10 ani în multinaționale. Fine, sunt din uh, de vreo 20 de ani. Care sunt cele mai importante elemente din dezvoltarea ta personală și profesională care au contribuit la succesul tău de astăzi? Băncă n-am ajuns la nivelul de succes pe care mi-l doresc. Ce să spun? Am fost, am fost perseverent. În sensul că mi-am setat pe urmă cu, cu mult timp niște, niște ținte și am încercat să, să fac ce trebuie pentru a mi atingeți atinge țintrele -ți respectivă. Deocamdată sunt pe drumul cel bun, dar mai am mult până, până să ajung acolo unde îmi doresc. Ne poți spune pe scurt unde dorești să ajungi? No, practic, să exemplu, nu îmi doresc să crez până la 65 de ani, să ajung să depind de, pe de la stat. Îmi doresc să am, știu o viață în care să pot să... Mă duc oriunde, să vizitez uh, locuri, țării, să nu mai am grijă uh, zile de mâine, uh, să trăiesc, să am un stil de viață decent. Deci una peste alta îmi niște lucruri pe care orice om uh, normal și le durește. Ești unul dintre cei mai populari blogger de analiză economică din România. Te rog să ne faci o scurtă istorie a evoluției tale. Cum ți-a venit ideea să scrii, să deschizi blogul, când ai început și câteva repere importante ale succesului tău? Am început să scriu pe blog prin octombrie 2008 la insistețul unui prieten care cu câteva luni înainte și-a făcut un blog și mi-a spus hai să-ți fac și ție unul. Eu nu mă pricepeam deloc la WordPress. La... Deci practic el mi-a făcut blogul, mi-a arătat cum să scriu și am început să scriu. La început Scris nu doar despre economie, scris și despre politică, și despre subiecte sociale, despre, despre orice, practic. După care mi-am dat seama că trebuie să-mi restrâng puțin area de, de adresabilitate, pentru că blogurile generaliste, adică, ești puțin bun în multe lucruri. Ori, cred că e mai bine să te adresezi unui număr restrâns, dar mai țintit, un număr restrâns de, de, citi, de cititor, dar mai țintit, în sensul că e mai bine să fii foarte bun, adică mai bun într-un domeniu, decât să fii mai puțin bun în mai multe domenii. După care lucrurile s-au dezvoltat... Datorită și colaborării cu, cu Hot News am, am, avut, am dobândit o vizibilitate uh, foarte mare. În, am, ajuns la, am ajuns la un moment la care pot spune că okay, sunt, sunt mulțumit de ce am realizat în ce privește blogul. Poți să ne dai câteva detalii legate de începerea colaborării cu Hot News? Eu le-am trimis practic un mail la câteva luni după ce am început să scriu pe blog, 3-4 luni. Uh, inițial am primit un uh, e-mail uh, de tip PR, ok, uh, vă mulțumim pentru interes, uh, o să vă contactăm în momentul în care uh, vom avea o decizie. Inițial m-am gândit că ok, asta a fost, <laughs> uh, dar după dup câteva săptămâni uh, am primit un e-mail de la... Redactorul șef al Hot News Și am început, practic, colaborarea Din ziua respectivă Mi se pare, într-adevăr, extraordinar Pentru că, cel puțin eu, când am Am văzut că ai apărut la Hot News M-am gândit hm, Foarte interesant, uite și un timișorean La Hot News Într-o zonă în care, în general, găsești Mai mult bucureșteni și, am zis că, probabil, eu știu, exista un fel de afiliație, iar faptul că nu există afiliație și că pur și simplu ai scris și ți s-a răspuns și ai fost acceptat, mi se pare extraordinar. Adică, nu știu, dă pentru tinerii din ziua de azi ideea că, de multe ori, e necesar doar să încerci. Dacă ai o anumită valoare, ți se deschide niște uși. Uh, oricine poate să scrie pentru Hot News atât timp cât, cât cei de la Hot News consideră că ai ceva de spus și uh, scrii lucruri interesante pentru vizitatorii lor, nici o problemă, deci oricine poate să-i contacteze și uh, poate fi acceptat fără să plătească absolut nimic, fără bile, fără... Deci, pur și simplu, această situație nu e doar în cazul Hot News. Probabil că sunt multe alte site-uri care ar accepta colaborări. Uh, din partea celor care au ceva de spus și care știu cum să spună. Legat de această întrebare, te-aș ruga să ne faci o, un mic tablou al blogosferei de analiză economică din România, să ne spui care sunt bloggerii și câteva cuvinte despre subiectele pe care aceștia le abordează. Blogosfera economică românească a prins contur mai ales începând cu, cu criza financiară, din, din 2008 Nu aș vrea să dau nume pentru că Dacă aș uita pe cineva <laughs> Probabil că s-ar supăra pe mine Însă nu suntem mulți Dar începem să, să contăm În sensul că tot mai des Inclusiv la televiziune blogurile, Informațiile publicate pe blogurile economice Sunt citate blogării sunt invitați în, în emisiuni deci una peste alta cred că nu, situația de acum nu se compară cu cea din urmă de 2-3 ani când practic blogării economici blogerii care scriau despre economia se puteau număra pe, pe degete deci s-a dezvoltat bine, sper acum să, să continuăm în aceeași direcție și, și în anii următori pentru că în mod sigur sunt foarte multe lucruri despre care se pot scrie se vor întâmpla multe în economie în anii viitori și uh, sunt convins că putem aduce informații interesante celor care sunt interesați de subiect Din punctul ăsta de vedere, cum vezi tu raportul dintre blogosfera economică și presa scrisă de sorginte economică în viitorii ani? Cum crezi tu că o să fie interesul publicului vis-a-vis -vis de cele două surse de informație? Blogosfera nu înlocuiește presa scrisă, presa scrisă chiar dacă apare online, de, ci doar o completează. În sensul că pe bloguri informația se propagă mult mai repede. Uneori blogării publică informații care nu pot apărea pe, în presa în presa tradițională, datorită, știu, conflictelor de interese sau uh, intereselor diverse, spre exemplu, nu poți să atagi băncile într-un în, într ziar, într-un uh, ziar financiar sau un capital, pentru că risc să nu mai e publicitate. Uh, și așa mai departe. Pot exista și vor exista, uh, vor fi complementare presa scrisă, care apare pe online, Uh, și uh, uh, blogurile să sperăm că uh, cel, puțin de, uh, cel puțin deocamdată uh, nu ne putem compara cu ei dar uh, începem să contăm din ce în ce mai mult Te rog să împărtășești cu ascultătorii cea mai puternică tehnică, metodă sau abordare din domeniul tău profesional, aș putea spune care e analiza economică pentru a fi de ajutor celor care o vor aplica după cum spuneam și mai înainte, e foarte important să, fii, să știi ce vrei și să fii perseverent. Îți stabilești niște ținte și încerci să le atingi făcând pe parcurs ajustările necesare. Dar e foarte important să știi ce vrei și să faci ceea ce trebuie să faci pentru a ajunge acolo unde vrei. Deci, dacă nu ești perseverent, poți cu greu să, să răzbești în general, în, în orice domeniu, nu doar în, în, în, știu, în blogosferă sau în, în, ca angajat al unei companii. Dacă nu, dacă nu faci ceva bine și dacă nu știi ce faci, n-ai nicio șansă. Care sunt recomandările tale pentru tinerii care pornesc în viața adultă? Ce trebuie ei să facă pentru a obține succesul dorit? Cred că e foarte important să nu faci o facultate doar de dragul de a avea o diploma. Să ai așteptări realiste de la viață, în sensul că nu poți aștepta salariul de 1000 de euro la primul job. Să încerci tot timpul să fii mai bun, să nu renunțe în momentul în care apare o problemă, ci din potrivă să, să, să, insiste, în, pentru să insiste, să încerci să o rezolve, fără să se descurajeze. După cum spuneam, e, mai, e, e important să ti foarte, foarte clar ce vrei de la tine și de la cei din jurul tău. Cristian, îți mulțumesc mult pentru interviu. Și eu.